Навіть грозився на холмщину поїхати і там найти. «Іди назад, синку, зникай!» Яків пообіцяв, що зникне. Ще цієї ж поночівки, Вночі справді вийшов з хати. Та вже на вулиці збагнув, куди його шлях проляже. Вмирали рештки короткої літньої ночі. У корчах колорічки, біля обійця вергунів, звідти те обістя, подвір'я добре проглядалось. І поява улянки рано вранці з діницею в руках, Живіт вже геть великий, добре видно було, Бачив, як до хліва разом із свекрухою пройшла, Бо ж у вергунів не одна, а цілих п'ять корів. Як верталися і про щось говорили, Як вийшов тиміш на подвір'я, стяв потягуватись, За хлів пішов, очевидно ж душ справляти, Потім умиватись почав. Як Улянка з Новика на двір вийшла І рушника чоловікові подала. Минула божевільна думка. Вийти із своєї засідки. Показатися. Хай уб'є, раз грозився. Він же навіть підводитись став. І тут зрозумів, що не зробить цього. Не зробить, бо пошити хоче. Щось нове до Улянки почуває а як його назвати, не знає. Ніби перед собою не кохану дівчину, тепер вже жінку бачить, а сестру свою, сестру, котру треба оберігати, як не знає, але берегти ми віднині, може, навік, може й у спомені. Отче наш, що на небесах, раптом зашептав, не святиться ім'я твоє, а коли закінчив тою молитву, почав іншу, своїми словами, що почали звідкись приходити. Бажав у щасливого життя, як о на землі і як о прачистій діві шептав, а вже по закінченні тої дивної молитви покаявся, чи то перед Богом, чи перед нею, що ніколи в тому її житті не з'явиться. І був шлях. Цілий день знову кайшов. Назад забув. А коли на світанку вже на крилі переправлявся, на березі пости дівочу побачив. Дівчина стояла і дивилась на річку, на крипу. Впізнав і несказанно здивувався. Тож не у Нілка. Донька хазяїна Тартака. Старша за нього, дівка на виданні, ряба, невродлива, з випнутою губою. Чого б їй тут бути? Стрічає когось. І тут як приском сипнуло. Його ж і стрічає. Його от яка біда. Його з яким може парою слів перекинеться. Доброго ранку, Ясаку. Доброго ранку. Він не знав, що далі казати. Але ця дівчина перед ним раптом розпливатись стало. Тебе батько послав за мною? вимовив зрештою. Вона густо почервоніла. Навіть ластовиння, здалося, фарба залила. Одвернувся і раптом голову назад, рвучко. «Батько? Чого батько? Тато не знають, де я. А я подумала... Вона вмовкла, ще більше засоромлена. А тоді вже подумав, як я. Може, доля посилає йому подарунок?» Хай і у вигляді цієї невродливої, рябої, старої дівки. Але ж ні мало не скрикнув як ім наступної миті. Але ж ні. Де ж то я стою? На якому березі? Господи. Частина друга Червоний кінь. Їх двоє купають біля річки своїх коней. Двоє польських уланів – капітан, батальйонний командир князь Едмунд Радзивіл і його ординарець – улан особливого кавалерійського полку війська польського Другої Жечі Посполитої, рядовий Яків-Мех. Яків потрапив у кавалерію і дуже тим пишається – Одного разу капітан Радзивіл помічає його погляд, кинутий на коня товариша по службі Антона Тиманчука. Кінь у того незвичайної масці. Не булани, а чисто червоний начитає фана. Фана прапор. Що колись у двадцятому році, коли прийшли червоні, місяць майоріла над їхнім селом. «Хочеш такого мати?» питає капітан Радзивіл, звісно, польською мовою. Бачу, що хочеш, матимеш. Дивний цей капітан-князь. Геть не панське, просте у нього поводження з жолмнежами. Жолмнеж – солдат-вояк, уланами, багато з яких родом з Волині, звідки його князівська світлість. Любить розказувати про свою олику, де у нього замок маєток на 365 кімнат за числом днів у році. Якову таке навіть тяжко уявити. 365 кімнат, майже 4 сотки. Що ж робити у тих кімнатах? У них в кожній хаті добре, якщо є кімната і кухня, то в багатших, а в їхніх, як і в більшості, загорєнців. Кімната, яку в них називають хатою, як і всю хату. У ній і стіл, і ліжко-лежанка, і лавка, і піч, на якій сплять батько з матір'ю, гріють свої старечі кості. Хоча які старечі, на той час їм десь за п'ятдесят тільки-но перейшло. На ліжку він з молодшим братом Гаврилком, На лавці сестра, добре, що вже у війську отримав звістку, сестра йде заміж на сусіднє село». А капітан якось попросив ординарця Помогти своїй сестрі Котра до нього гостювати приїхала Купити продуктів на іменини Пані, молоденька жінка Наказала, що купувати Мені ковбаски, Всілякі там лагодзінки Грошей дала